بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ سورة القدر مکی سورت کے سورة عبثا نفس نازل شوئے دے سورة شمس نمک نازل شوئے دے حالت جمعی کے ستنوے نمبر سورت دو قرآن دے فحالت نزول کے پینتیس نمبر سورت دو قرآن دے ما قبل سرے غبت سرے و ما قبل کے بیان دا امر بالقرآن او بدی بیان د انزال قران په ليله القدر په موضوع ته بیان د برکت د ليله القدر سبب نذول د قران ده او دغه چې نذول د قران د لوح محفوظ نه ده بیت العزته په ليله القدر کې بیان حاضر شو د نجمن نجمن اتمان دنیوي ته په دمطالحو کته سمطالح برات د داغې په انداز باندې خلاته چې داغې نه موجوده دا بری تری لکه یو تړیو چې هغه عبادت کړو زر میاشت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحاب راغې ورته چې یا رسول الله هغه ګډې ډېره عمر نو از مونږ کم دي انو زمونږه په څنګه عبادت کوو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا یا کنه شو شه ان انزلنا بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلناو پیرهیلۃ القدر پتا د تر نازل کړي زمونږه ليلة القدر ليلة القدر کې پښ پد القدر, القدر, القدر, القدر کې و ما ادرا کا دا د پد ما ليله القدر چې د ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر ليله القدر چې د زرمیاشتونه به تر وي د زرمیاشتونه به تر تر استیطان دې اتیا تعالی چې مصلفلی او ترې د الله عبادت تناستی دا ویناوې دا به تر د ليله القدر چې چا معلومش او القدر نه غوړا غوړا لکه قدم شوړه کړې مالې له القدر لیدلې څنګه دي لیدلې وېز له شپې را پاتې دم ټولونی په 13 پرتي و اما ما ورتک اصل وېچه تاهر وې زمونږ خېچ و غرا کولاو شو یری دلبو نو یغه خېچونو ماوي موګي پورې و تاړو وېچه تاهر د کمري نارووتم نو څې بارا ځوړاندې ا داسنګ ماسي وېدا ځکا چې شپې تیوانو داونه په 13 پرتاوه ا ماوي غخرند و ماويږي موګي دې ان ما په خې ان وی غرڅه کیدلهونه د تجدیده پاتیدنه د اتیدارنه اون د پتی د بریو دی کې ذکر شته ټول مخلوقات پتی جپراتی الله کا لیکن اگر تجزاتی نیو هغه تجزا دا نیوی چې مونږه تاسو دیوین لوتي تجزا کوي دا میږي تجزا کوي الله کا تول ذکر کوي لیکن ما او تاسو هيات مې معلوم ندا د څنګه وایتي اونګه تیز وره نو فرمایي اللہ الرحمن الرحيم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدَرِ سورة القدر مکی سورت کے سورة عباس نفس نازل شوئے دے سورة شمس نازل شوئے دے حالت جمعی کے ستنوے نمبر سورت دو قرآن دے فحالت نزول کے پینتیس نمبر سورت دو قرآن دے ما قبل سرے غبت سرے فما قبل کی بیان امر بالقرآن او بدی کې بیان د انزال قران په ليله القدر کې موضوع ترې بیان د برکت د ليله القدر سبب نزل د قران دې او دغه چې نزل د قران د لوح محفوظ نه بیت العزته په ليله القدر کې بیان حاضر شده دې نجمن نجمن اتمان دنیوي ته پر او د مصالح چې د مصالح برات د غیب انداز باندې ولاته چې دغه یې موجود ده, ده, ده دا بری تری لو کې اوتاره چې هغه عبادت کړو زر میاشت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحاب راغ او ټول چې یا رسول الله هغه ګډیرډیر عمرونه او زمونږ عمرونه کم دي انو زمونږه به څنګه دومره عبادت کوو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دایاتونه نازل شو ان انزلنا بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلناو بهینۃ القذر پتا کی طرح نازل کړی دمرونګه فی لیلۃ القدری و لیلۃ القدر کی پس پد کی و ما ادرا کا تا دتب در ما لیلۃ القدر کی ست ذ لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر تیر داد زرمیاش تون بہتر دی زرمیاش تون بہتر پریاستی طان دیات یا کالا چې مسلسل یو ترید الله عبادت تناسی دا وینا ویدہ بهتر دی لیلۃ القدر چې تاسو معلومش لیلۃ القدر نګوریا غو مراد نی لکه قدم شوړه کړه مالله تلقدر لیدلې څنګه دلي دلي ریزل سپیره پاسې تو تولېونی په تجده پرتیو ما ورته کتل وې چې تاهر ریزمږه خېچ وغرا کولاو شو یری دلې بو نو هغه خېچ ونه ماوی موګي پوري اوتاله وې چې تاهر د کمرې نه راوته نو څې بارا جوړان دی عادت نماتی ودا ځکا چې د شپې تیوان په تجده پرتاوه ا ماوی غخرند و ماویږي موګي دي ان ما پس خې اوتاله ان یو غتخې کلهونه د تی دینه پاتیدنه د اتی لره نو اونې پتی رحمان کې ذکر شته ټول مخلوقات پتی د راتي الله کا لیکن اگر تی جذات نیو هغه تیضا دا نیو چې مونږه تاسو دیوین لوتي تی جذه کوي دامیږي چې ځکې الله کا تول ذکر کوي لیکن ما اوتاته حیات منه معلوم ندا دي څنګه وایتي اونکه تیز واند نو فرمایي تنزل الملائکه والروح فيها را کوږي ملائکه او جبريل امين کو ديږي باذن ربيهم په حکم د پروردګار پر كلامه من كل امره بهره حامله کې امرن عظيم يجري على اهل الارض انسلام كلام كلام قدس يا مطلع الفجر د غشقه حتى تظهر ال pure تر ظهر ال pure سوره